А потім, ще через 9 років, у Венеції затрималися ми спад. Це було щось, наче повторення наших студентських мандрів столицями Балтії. Ніч у потязі, день у місті, весь час на ногах. Уранці ми зійшли з римського потяга на вокзалі Санта-Лючія. Десь близько опівночі, звідти ж мав рушати наш потяг до Мюнхена. Ми самі собі вибрали ті 18 годин – між двома потягами. Що ще нагадувало давно минулі студентські часи, це сувора обмеженість у грошах. Нам залишалося насолоджуватися красою тільки там, де вона найменше коштувала. Не коштувати нічого вона в цьому місті просто не могла. Ми цідли її маленькими ковточками, ніби на персток еспресо, що його намагаєшся розтягнути мінімум на півгодини. При вході до церков нас часто запитували, чи ми молитися. Поза як ми чесно відповідали, що ні, доводилося платити. Тоді-то я зненацька усвідомив, що це насправді місто дрібних шахраїв. І всі вони патологічно зосереджені на видурюванні останнього шеляга з кожного недоумкуватого одноденника-гостя. Шелях до шеляга складається в невичерпну казну. Вся Венеція у видуреному. Золоті. Я перебільшував. Це був гумор. Ближче до вечора, коли запала перша сутінь, ми виринули десь на південному сході Каннареджо. Ми йшли від Арсеналу на захід, себто в напрямку до каналу, про який я згадав, що там же десь має бути той готель, чи палацо, чи Білий Лев, чи Када Мосто, чи щось там іще. І, мабуть, є сенс урешті прийти і помацати його за підвіконня. Забігаючи наперед, усе одно нічого не вийде, він заховається. Зате ми раптом опинилися в Західній Африці. Звідусіль насували якісь чорношкірі велетні. З усіх сутінкових завулків, шпарин і коридорів. Сенегал, Гамбія, Гвінея, Сєра-Леоне, Ліберія. Їх виявилося багато, цілі десятки, а можливо й сотні. Так, наче хтось у напівтемряві махнув рукою, і вони вмить заповнили з собою все місто. Тропічно-колоніальна армія. Усі вони пообвішувалися різними шкіряними речами. Сумками, поясами, браслетами. Найдорожчі світові бренди. У зіставленні з цінами не залишали сумніву, що то суцільна підробка. Усе разом, їхня синхронна поява, опанування вуличок і мостиків, розкладання товарів, потривало не довше трьох-чотирьох хвилин. На п'ятій хвилині їхніми лавами пробігся сполох, так, напевно, джунглями йде сигнал про наближення хижака, і вони почали блискавично згортатися. Ще за хвилину-другу з'явився поліційний патруль. Але на цю мить африканців уже знову ніде не було. Вони розчинилися так ефективно, як можна розчинитися лише у Венеції. Безслідно. Хоч того вечора ніякого туману не було. Усе разом нагадувало кількахвилинний флешмоб. І негри, і поліціянти, і навіть роззяви діяли злагоджено і чітко за спільним планом. Я навіть здогадуюся, кому належала режисура. Епілог розігрався вночі на згаданому вже залізничному вокзалі санта лючія де ми спад півтори години промедитували в почекальні між сном і явою. Крім нас, там бовваніли тільки вони, четверо здоровенних африканців, безумовно цієї бригади. Шкіряного товару з ними вже не було з чого випливає, що весь він щоночі здається на якісь таємничі речові склади під охорону незнаних посередників, можливо, із дагестанськими прізвищами. Венеція бездонна, вона чаїть у собі все, включно з десятками тисяч дамських сумочок Гуччі. Чорношкірі велетні грали в карти і голосно сперечались однією з нерозпізнаваних мов. Це могла бути і португальська, але в якомусь уже зовсім їхньому виконанні. Це міг так само бути венеційський діалект 15 століття, мова Отелло. Я зрозумів, що ми з ними чекаємо того ж потяга. Тільки ми поїдемо ним до самого кінця і вранці зійдемо в Мюнхені, а вони – лише одну зупинку до своєї Маргери чи Местре, де невідомий бос, невідомий Бог, винаймає для них кімнатку в забитому сміттям і тарганами гуртожитку. Ще трохи про мову. Усе було зрозуміло і без неї. Здавалося, ніби то ніякі не чорношкірі, а якісь наші заробітчани. Ті поводилися б так само, розважаючись картами, голосно перетирали б свої Заробітчанські моменти. Ми домовилися, що звати їх Міша, Василь, Павлік і Серьога.